Не можна сказати, що Марусик був таким уже закінченим боягуз. Ні, але природа наділила його дещо хворобливою фантазією. І коли йшлося про щось небезпечне або ж незрозуміло загадкове, то фантазія малювала Марусикові такі яскраві картини,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 «Яка в нього голова? Та ну тебе з твоїми таємницями! Просто розіграв нас, дядько, і все! Подивився на тебе, бачить? Дурні хлопці, відсталий елемент, вірять у загадки природи і розіграв. Сміється, мабуть, зараз аж гай шумить!» Сашко Циган підморгнув. «От і ходімте, глянемо, як він сміється!» – сказав Журавель. Мені дуже кортить ще раз на нього подивитися, хоч здаля. Ходім, а я що? Сашко циган знизав плечима. Тільки так, щоб він нас не бачив, а то... Марусик одвів очі, щоб хлопці не помітили, що немає в них зараз великої мужності й відваги. Просив же чоловік не заважати. А вже ж, погодився журавель. Заважати не будемо, здаля тільки глянемо і все. Ходімо, – рішучий по командирському сказав Сашкоциган. А голова, мало які голови бувають у людей. От у тебе, Марусик, теж голова на кавун схожа. І нічого, живеш. Хлопці рушили назад до озера. І знову сталося Дивна річ. Бровко, що як завжди біг попереду, раптом спинився, мабуть зрозумівши, куди вони йдуть. Обернувся і винувато заметляв хвостом. Ех, хлопці, ні, як собі хочете, але я туди не піду і вам не раджу. Він стиха гавкнув, припав на передні лапи, наче вклонився, скочив і побіг у бік. О, багатозначно підняв догори палець Марусик. Сашко-циган і журавель тільки мовчки перезирнулися. Далі до озера йшли, пригнувшись, крадькома, пильнуючи, щоб не тріснула гілка під ногами. Аж от Ну, схвильовано прошепотів Марусик. На березі нікого не було. Від того моменту, коли вони залишили незнайомця, минуло хвилин десять, не більше. Незнайомець наче ж не збирався одразу йти, навіть навпаки відправив хлопців, щоб не заважали. І раптом... «Дивіться!» – знову зашепотів Марусик, показуючи на озеро. Чорна вода бакаю, що завжди вражала нерухомістю своєї дзеркальної поверхні – була зараз укрита брижами, наче хто пірнув у її непроникну безодню. Га, ледь ворушече губами, прогрипів Марусик. Що я казав? Та ну тебе, нервово сіпнув головою Сашко Циган. Страхопут нещасний, сам боїться, ще й інших лякає. То, ма, мабуть, шишка з сосни впала, криво усміхнувся журавель.